Hej, nu blir det en Hårdrock! Ja, god jul, våra vänner! Det här är Hårdrock. <laughs> Julespecial Ja, du kan börja i december och Inga är snö ute men det är dig Nej, vad fan det... man, man, får ha... man får försöka finna julkänslan ändå på något vis Ja, precis Vi här nere i södra Sverige Vi får helt enkelt finna oss i att vi inte har vita jular jämt Nej, det börja, regnar bara... just nu så vi får se mm. vad som händer när det närmar Precis, precis. Vi har ju lite tekniska problem idag också. Som flera kanske vet så har Telia blivit hackat. Ja. Och det påverkar vårt Ja, det var ett jobb helt enkelt ja. eh, att kunna förbereda det här avsnittet. Men så får det bli, så får det bli. Vi tar det vi har. Precis, precis. Eh, idag tänkte vi snacka lite grann om ja, favoritjullåtar inom hårdrock. Eh, du hade med dig även lite groggtips. Ja, jag har hittat lite juldrinkare som man, så jag tänkte läsa upp om man vill blanda något extra gott på julafton. Mm. Och jag ser också att vi har jävligt fina t-shirts idag, du och jag. Vi har Life t shirts där. Hedrar. Ja, de fallna. Hjältarna. Jag sitter med original t shan och Nicky sitter med dust t Lite nyare med. Ni som vet, ni vet helt enkelt. Ni som inte vet, ja, de finns fortfarande kvar på Youtube, de finns fortfarande kvar på Spotify. Så kolla in Lifer med låtarna Rise och Outlaw. Mm. Mm. Det är de som är uppe där, ja. Precis. För fan. Uh, nej, vi kör väl igång. Uh, du hade lite nyheter som vanligt. Ja, precis. Uh, nu var det ju ett tag sedan vi körde lite nyheter. Mm, alldeles Så länge sedan. det här kommer vara, vissa kommer vara lite gamla för vi, men alla kanske inte Säkert har hängt med. Uh, Börja med det som vi pratade om senast vi hade nyheter i alla fall. Och det var ju att uh, ACDCs trummis hade blivit in, <laughs> släppt i fängelse. Han blev frikänd nu, va? Ja, precis. Anklagelsen hade lagt ner men eh, däremot riskerar han att fortfarande åtalas för mordhot samt innehav av eh, metamfetamin och cannabis. Ja, han har ju levt ett rätt hårt liv. Ja, så, men alla, det, det syns på honom. Han, han ser verkligen äldst ut ja, i bandet också. Han är. Så men alla att han skulle ha lejt någon att mord, döda och sånt det har lagts ner i alla fall. Mm, precis. Eh, sen har vi lite tråkiga nyheter tänkte jag börja. Mm. Eh, Saxons trummis. Nigel Glockers. Han, Nigel. Nigel. Han har ju först till sjukhus och bandet har flyttat fram alla sina turnédatum ja, i England. Det. Precis. De kommer först... Äh, ko och, äh, restenade datum på en turnén har flyttat fram till februari 2015. Mm. Så det blir ett litet... Äh, och de ska vi spela break, i, äh. i Sverige i februari va? Mm, jag, ja, mig, i jag vet på att alla i England har lagts ner men de kanske de fortsätter mm. på som tänkt sen då. Sen har ju en tråkig Hårdrock mot rasism grundare blev ju attackerad. Ja just jag hör du, fan vilka jävla idioter ja. det finns. Hon blev utanför ett gig och nedkastad från en trappa, det är sjukt. Ja, eh, lyssnar du så vi står bakom dig och ja, står bakom er initiativet Hårdrock mot rasism. Så att, eh, Men det vet Stay alla strong. som har lyssnat, vi har ju alltid, man ska vara, alla ska vara vänner mot varandra, vi är ju Hjärtegossar, mm. så det är liksom... Hjärtegossar. <laughs> ja. <laughs> mm. ja, så absolut inget sånt där. Nej, precis. Vidare, Megadeth, gitarrist Chris Broderick och trummisen Sean Drover har lämnat bandet med obehaglig verkan. Så vad som händer där det får vi se i framtiden. Sen har ju också Rockviken försätts i konkurs. Ja, och det är ju väldigt synd. De har väl hållit på i det två år i alla fall. Men nu har de hamnat ja, i konvers. de hade rätt tunga släpp förra året, vad jag vet. Ja. Eh, och det var väl... Det kan vara väl ingen publiksuccé, men det hade rugget tunga släpp. Ja, Nej, det är synd att det händer nu. Jo. Festivaldöden, som den kallas. Visst, den, den är egentligen en myt. Det här händer hela tiden. Ja, det att bara lägger ner till höger och vänster. Sen så kommer de... Jag blir inte förvånad för att de är återföd som är no, fyra annat. år no. Precis som någonting annat. ett annat namn på en annan plats mm. Nej så det är bara eh, Men över till lite roligare nyheter då. Eh, Brittiska hårdrocksbandet Thunder är på gång med sitt första Studioalbum på sju år Oh, fan De har ju släppt massor med nyreleaser på gamla skivor Och så här best of och sånt där Men mm. nu är det första riktiga studioalbumet på sju år eh, Min sambo eh, var med sin bror i England på, på High Voltage Och såg dem live där Asså. faktiskt ja, det, är häftigt. det är lite coolt faktiskt Ja, så får de lyssna in om nu eh, Och för er som har missat det så är en liten rolig nyhet är väl att Rammerstein har ju kommit ut till Spotify Alla album alla album, så det är... nu, nu saknas bara Beatles och ECDC så är det mm. komplett sen. Så det är bara in och lyssna för de har ju ja, som sagt inte funnits tidigare och det har, jag vet att många har saknat dem. Mm, de fanns väl precis i början här för jag mig och sen, så, precis, och sen så togs de ner av ja. skivbolaget. Men eh, Taylor Swift försvann och Rammstein klev in. Ja. Så att det var ett jävligt bra utbyte. Det <laughs> ja, där. Kan vi jag kan säga. ju inte klaga. Nej, fan. kan behålla nej. Absolut. Sen sista rolig grej är att just nu pågår en online-kampanj att få oss i Osborn adlad. Ja, jag såg det. Jag hoppas att det, ja, att det Jag att vet att det inte vilka som kan gå in och rösta om det är alla eller om det är just de där borta i England. Men... Ja, jag... det, är så, det, det är bara gå in och kika. Ja, kan man rösta så ska man rösta. Ja, absolut. Jag hoppas verkligen att han får bli adlad. Han sa ju själv det, att alltså, han verkligen ville... Jo, jo det, han och, och Black Sabbath var ju de som egentligen födde dagens... Tunga hårdrock ja, utvecklade den till vad den blev idag. Egentligen med det domiga inslaget, det elacka, det onda. Liksom. Det var ju dem och så, sen kom Zeppelin och sen kom massa andra ja, och tog efter dem. Nej men absolut. Det som de har ju, för England har, har ju alltid funnits där. Ja ah, ja, herregud. De herregud. ska ju in det. Det kan jag bara säga. Adla skiter nu och, jag, jag vet inte ifall Jommi är adlad. Där, där, där, det vågar jag inte säga. Det vågar jag Nej, säga inte jag, Men är inte han adlad då, är, då har ju då är det en engelska, det engelska då. kungahuset gjort ett kardinalfel. Ja. Han ska också in om han nu inte är. Jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg. Jag säger inte säga för mycket. Nej, så att, precis. Mm. Har du något mer? Nej, det var de sista nyheterna jag hade just nu. All right, all right. Jag kommer kommit upp en sak också sedan lite oförberett så här efter vi lite är klara med dagens grejer. det är satt och prata med en, en polo men det, vi tar det senare. vi tar det senare. Eh, börja med din topplista. Ja, jag kan, vi börjar. Julåtar var det? Ja, precis. Lite rockiga jullåtar. Och jag har lagt upp dem så gott jag kan nu på en uh, topp 10-lista, vad jag tycker. Mm. Från, börja från 10 och så kör vi uppåt. Och på 10-plats har jag uh, 220 Volt med Heavy Christmas. Ja, 220 Volt, de är svenska, De är från, från Jämtland. Ja, om man ska köra svenskar. Ja. Ah, ah, ah, ah, 220 Volt. De har ju som sagt ett klassiskt metal sound. Mm. Och så kör de lite jultext på det. Så det är fint det. Jo. Eh, nummer 9. Twisted Sister med Us Mommy Kissing Santa Claus. Mm. Den, de har ju släppt en hel julskiva men det är väl den som jag tycker, just där, som jag tycker är lite festlig. <laughs> alltså jag vet inte, ja, resten jo. av skivan Jag satt faktiskt har på den idag ja. Ja, jo. Jag vet mer om de andra låterna är inte riktigt rika Förtjust Have Yourself A, a, Merry, Chris, eh, vad heter det? a Merry Little Christmas Den är ju också mm, det, eh, den, den, den, den är mer stämningsfull Fast det är hård på något vis Ja precis I mean, och Den, det, här den ju börjar kanske... lite tuntit men sen så blir Twizy Sister av det Ja hela. precis, som det oftast blir eh, Nummer åtta. Hellford med We Three Kings Mm. han släppte ju också en julskiva där, där det är typ två bra låtar och det här är en av dem som... Ja, tyckte... det är fler kan äh, jag säga jag tyck... ja, personligen ja, så tycker det är jag ju så med att... jag tyckte faktiskt bara We Through Kings är den enda som var bra på den som jag passar men mm. det är vad jag tycker. Nummer sju Gary Hoey med You're mean Man, Mr. Grinch Uh, helt, instrumenta man. Uh, man. Uh, man. Yeah. helt instrumental Helt uh, instrumental Riktigt tung ja, han, Stört uh, skönt geor. Han är bara känd för eller, Han är mest känd för sina gitarr mm. vir, vir, Som en gitarr virtuos Ska jag säga mm. Mm. han har ju släppt också en hel julskiva Med bara instrumentalt Riktigt skön uh, Sen har vi nummer sex King Diamond med No Presents for Christmas Inte riktigt en julåt. men Den börjar juligt Går över till något helt annat och avslutar julet. Ja, precis. Nej, men jag tycker den är riktigt skön. och Texten är väl lite... Ja, Det finns julinslag på det, men det är hur man ser på det. Precis. Nej, men det är en riktigt skön låt. Ösig inte annat. Absolut, det är den. Uh, nummer fem på min lista, det är... För de all ni som lyssnar vet säkert att jag är en stor nörd. Och jag älskar Sagan om ringen och The Hobbit. Mm. Och jag älskar hårdrock. Så vad händer om man gosar ihop det här underbara? Jo, man får ju... Eh, Saruman själv Saruman, Just det, Christopher, Christopher Lee <laughs> Med tungt gung i bakgrunden Och då har vi Christopher Lee med The Little Drummer Boy Han har ju spelat in flera jullåtar mm. eh, Men det här är den enda som faktiskt är bra Ja, och det kommer en ny skiva nu snart Nu riktas de så vi får se vad det blir av den Just den här släpptes väl i år? Ja, Little Drummer Boy. Den släpptes, den släpptes i nu i december. Precis, nu ja, precis. December, så den är väldigt ny. Men mm. man, han är 92 bast, så det är kul att han håller på. Ja, han har en jävla pipa för att han var 92 mm. bast. Ja, De, fan. <laughs> det är skönt. Uh, nästa jag det är från en sån här... Uh, det är från plattan We Wish You a Metal Xmas and Headbangers New Year. Uh. Och uh, det är flera, men jag kan jag ser bara upp sångan. Uh, Jeff Scott då. Med... Det är, så äh, det är en sån här All Star-skiva. Ja, typ. ja. De har tagit allihopa liksom, det kända sångare, trummare, gitarist allt, ja, just liksom. det allt. Och låten det är We Wish You a Merry Christmas. Eh, och det, den låter ah, Thank You, We Wish You a Merry Christmas med lite tungare gung bara. Ja. De, de gör inte så mycket mer med den. Stämningsfull ja, absolut. tolkning. Mm. Mm. Eh, Topp tre nu då? Nummer tre, skitar med släcket ljus. Inte riktigt en julåt heller utan snarare att man driver lite grann med julen. Den driver uh, ganska hårt De har ju tagit uh, liksom... Eh, klassiskt och vrider på Ser som de du vem som kommer där Tomten med maskin gevär Dödar stora, dödar små Slaktar trippandes på tå. Så är det klassiskt. <laughs> Stämningsfullt Ja, alltså det är stört sjön tycker jag Hoppas ni myser här det är, tillsammans med oss nu den kommer på nummer tre i alla fall. Ja, den, jag lyssnade på den på sommaren som helst. Ja, det är ingen sagt, traditionell jullåt direkt. Nej, det är ingenting de flesta lyssnar på, men jag lyssnar Nej, på det precis eh, Sen nummer två, då är det Corey Taylor med Xmas. Eh, också en hatisk... En jag, hatisk väldigt negativ precis, text. Precis, han tycker verkligen inte om julen. Nej. Och vissa delar där det känner jag igen när man kommer till julstressen och allt och man då drar man på jo, jo. den här. Den är klart. Helt... Man, man, alla kan nog relatera mm. till den låten på något vis. Att är inte stressen ute i julhandeln så är det att man måste... Ja, men allt, allt runt om julen mm. handlar det också mycket om. Sen försöker vi hitta lite positivt. Just, det där, jag ju inte hand med just det. den där alkoholismen på julafton. Och, men det är mycket som tas in som man ja, inte absolut. tänker på den låten. På, på två och en halv minut så hinner den in jävligt mycket i den <laughs> Väldigt mycket. Mm. Eh, och så nummer ett. Min favorit. Och eh, den här har jag gillat ända sedan den kom 2003 Christmas tror jag Christmas time. Precis. The, the darkness mm. Christmas time. Eh, den är ju skön jag jo, gillar det, den låten. Hur underbart. En, en, en klassisk ballad som också blev en julåt. Mm. Och ja En Videon framstående är djurlåt den är, men den är, Nej, den är riktigt skön Jo, men The Darkness ja. det är Ja, fy fan jag äh, tycker den är riktigt skön Jag har väl slängt ihop en lista jag, jag har inte som dig Att jag måste gå från 10 till 1 Utan jag har snarare ja, men Jag tar upp 10 låtar som jag tycker är bra Mm vi eh, kan börja med Ronny James Dio från plattan som du sa där All-Star-plattan eh, Ronnie James Dio och ja, en rackare som en massa andra i den här låten God Rest Ye Merry Gentlemen eh, en annan är Paul eh, från samma platta det är tre stycken från samma platta mm. Paul Diano och Paul Samson med Another Rock'n'Roll Christmas. Mm. Eh, och sen såklart måste jag ha med Run Rudolph Run med Lemmy Killmeister, Billy Gibbons och Dave Grohl. Mm. Det, är ett, det är ett bra ös den, låten. den Den är väldigt festlig om man ska säga. Ja, på. Den, precis. Den man, man blir glad självklad. av den. Ja, absolut. Man, man vill ta en öl och bara Ja, nu är det mm. jul! <laughs> Första gången jag hörde det och tänkte jag bara, men vad här är sen? ju mer jag står på den och jag bara, <laughs> ja, mm. står mm. och, och gungar med liksom, nej, den är riktigt skön. faktiskt. Och är ni, är, är ni sådana som är den gamla skolan så kan ni alltid lyssna på Chuck Berries originalversion på mm. Run Rudolph of France. Men ja, det är jag Du, du, du pratade om, om You're a mean one, Mr. Grinch um, Precis och Vill man inte ha en instrumental version Av den så går det jättebra att lyssna på Misfits, som mm. också har släppt en version På den um, Sen har jag såklart en av mina absoluta favoriter Som måste spelas varje år så är det Trans Siberian Orchestra med Wizards in Winter. Jag tror de flesta har hört den låten. Om ja. inte annat sett videon till det här huset där de har programmerat in lampor mm. som blinkar. Det fortare och fortare. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum fin äh, version av John Lennons äh, klassiker Happy Christmas War is Over. Äh, Winger har gjort en riktigt bra version på mm. den. Äh, så är det. Vi är uppe nu. Fem stycken är uppe i, tack. Äh, bra att jag påminner mig själv. Äh, sen har vi ju från ähm, äh, Nightmare Before Christmas. Mm. En omgjord version så är det Korn med Kidnap the Sandy mm. Visst, den, den är väl också sån här det är ingen jullåt utan Nej, Men är ju, man den är förknippar mer... det med julen Ja, precis. De Hela har... filmen. Det är liksom börjar ju Halloween, går över till jul. Och det är precis det här. Kidnapped liksom... mm. Kidnapp the Santa Claus. Kidnap the Santa Claus. Put him up real time. Ja, skitsamma. Den är i alla fall. Rob Helford. Mm. Från samma platta som du hade tagit. Precis, fast en annan låt här. Yes, Come All Ye Faithful. Den är faktiskt riktigt bra. Mm. Han har faktiskt fler bra där faktiskt. Ja. <laughs> Och vill man ha lite mera ösigt, lite mera humor, lite mera sådär, så som på The Christmas Project, tyskar som är helt galna i huvudet, eh, som har gjort en version på 80-talsklassiken Rocking Around the Christmas Tree. Ja, den är bra mycket mer ösig kan jag säga. Bra mycket mer ösig och bara idioter, totala mm. Okej, okay. ja. ja. Är eh, sen har jag ACDC, Mistress for Christmas också en mm -hmm. klassiker. Den eh, är... Ja, är också faktiskt riktigt bra. Faktiskt, det är den. Nio har jag nu. Då tar vi vi, vi tar väl eh, Trans-Siberian Orchestra också. Mm. Eh, en till med Transiberian Orchestra och det är låten beliv eh, en låt som faktiskt inte är instrumental med okay. Transiberian Orchestra utan med ja, it, eller, ja med sångaren där då. kommit då han heter nu. Jag, jag hade det huvudtiteln. Ja. <laughs> ja, skit En riktigt riktigt mysig julåt det faktiskt som handlar om just att ja, men, tro på Uh, julens magi och uh, allt vad som kommer runt det. Okej, okay, uh. Det är tio. Uh, och sen har jag lite tips också till er där ute uh, om ni vill ha en dödsmetall jul uh, som faktiskt är jullåtar med jultexter men att allting är blod och, <laughs> och ond bråd, död uh, uh, ondska uh, massaker Så JJ Rubobchak Rub med albumet Death Metal Christmas. Mm. Den, är rå, Den är tung, råttung. <laughs> eh, sen även, som sagt, instrumental jul finns det också att man kan välja sig. Om man, mm. om, om man bara vill ha någonting som går lite grann i bakgrunden och man inte riktigt behöver bry sig om så snackade det Nicko om eh, Nicko, om Gary Hoey. Eh, mm. Och han han har ju släppt, tror jag Två eller tre till och med julalbum Eller jag tror du två åtminstone ja, Två och finns han, och han har på Spotify i Precis, fan. han har ju samlat eh, de två På en best-of-platta också mm. som heter Ho Ho Hoi The Complete Collection Och sen så finns det Också Charlie Paradel Riejo eh, Med Merry He Heavy Metal Christmas och sen avslutningsvis Willie Powell, också en riktigt säker gitarrist eh, har släppt ett album som heter Merry Metal Christmas, allting mm. finns på Spotify Ja, det det som vi pratar om eh, jag hade också några låtar här som kom, eh, mm. de, kom med, de, var, de är bra men kom inte riktigt med på topp 10, ja, jag har två stycken jag med <laughs> eh, första är en som du hade med faktiskt och det är just eh, Run Rudolph Run med Lemmy mm. den, eh, sagt, festlig. den kom strax under där. En till är Black Christmas med Venom. Ja, just det. Mm, den. Skön. Den är också lite mer hatisk. Och, mm. Mm. och sen är den, den här också från A Nightmare Before Christmas. Making Christmas med Rise Against. Ah, just den, det. Är, den är riktigt skön, om jag säger själv. Absolut. Sen har jag en sista och den har ganska nyligen släppts som jag inte missförstått mig. Och jag lyssnar på den idag och ja, jag tar med den. Den är lite rolig. Och det är The Stocking Song med Steel Panther. Ja, jag lyssnade också på den idag. Den är, den är lite rolig. Den, är, ja. den har lite julstämning. Den har lite mysigt. hela mm. ja, så får man hela, tolka texterna själv. Precis. Liksom hela julllåts, jullåts, alltså klassiska Upplägget har de ju mm. i den låten. Men det är Steel Panther. Ja. Och ni kan själva lista ut vad de sjunger om. Uh, stocking... Yeah. Put it, uh, I, I put it in, och I, I put it out, and I put it in, och så vidare. Och så, vidare. Och så tar vi det därifrån. <laughs> ja, men yeah. uh, jag har också, en, uh, också med en, en klassisk julåt, Rudolph the Red nosed Reindeer, men med Helix. Mm. Gamla 80-tals rockarna. Yeah. Uh, sen också, om ni vill också ha lite. Lite mer onskefull jul, men också lite med touch av humor. Så Spinal Tap, Christmas with the Devil. Mm, den är också riktigt... Den är också fest, lite party musik ja, kan fast, säga. Fast med lite tyngd i och liksom... Mm. Mm, precis. Ja, det, är det, det, det, det är de jullåtarna vi, vi vill... Att ni ska titta upp om ni har missat dem. Kan jag säga. Mm. Du lyssnar på H rock med Nico och kaptenen. Uh, du hade lite grågtips också, ska, eller ska vi börja med lite presenter? Och... Ja, vi kan ju börja lite lätt med ja, vi kan ju börja med present. vad är det folk önskar sig, även när har vi fått några Ja, ja det som, som vi sa, vi har alltså tekniska problem och internet <laughs> ligger nere just nu, men jag vet att eh, Angelica eh, skrev att hon antingen ville ha en kattunge, eller så vill hon ha tv-spel mm. Det är som mjukt hårt Mjukt hårt, mjukt hårt. <laughs> Sen fick jag även på Twitter ifrån Engel utan vett att hon på Twitter Kristin. Hon ville ha en skäggig snäll kar under granen. Allt med en flaska Lafroig mm -hmm. Och om inte hon fick en kar så vill hon ha whisken. Ja, alltid något. Ja, precis. Sen, alltså vi fick ju mer saker. Jag ska se fallet, titta. Det kanske funkar. Det ja. hända någonting. Ja, precis. Nu verkar <laughs> hända fort. någonting. Ja, vi har fått från Link från Bir en, en, en, en lokal legend kan man väl säga. <laughs> Han önskar sig ett PS4 och en köttkvarn. En rökig whisky och festivalbiljetter funkar också. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att så är det. Nu verkar internet vara igång igen, så alltså. det är ju trevligt. Ja. <laughs> Titta, nu funkar det utan problem Trevligt, eh, trevligt trevlig. Men det är det, det vi har väl har fått in Ja, just nu ja Ja, och Link så Kommenterade också det där med eh, En skäggig kar under granen Att det, var, det lät verkligen som årets julklapp för alla kvinnor där ute mm. <laughs> som, som var singlar alltså. Ja, precis eh, Precis. Alla singeltjejer ska ha en skäggig snäll kar Som tar med sig en flaska Lafroi Quarter Cask så är det. Ja, det är vackert. Hade man varit singlar så hade de väl säkert kommit hälsa på några men. <laughs> ja. Jag tror att tjejen vill så det. Ähm, vad skulle du vilja ha? Jag skulle vilja ha jag vet inte vad. Jag tror inte jag kommer få det, men jag vill ha en LP-spelare. samma här. Och med sig inbyggd kassett och så här, gammalt klassiskt. Mm. Så man kan lyssna på de här gamla skivorna. Jag har ju fått farsans skivor nu och de står hemma. Det är liksom massa oss i och de här gamla gången ingenting att spela på så det står bara. Då är det ändå som LP-, LP eller vinylspelare ja, får, vinyl, går att precis. få tag på relativt billigt ändå. Under tusenlappen kan ja. du lätt få tag på en, en, en relativt bra som ja, ändå håller det några har år. Att man måste kolla det ju att många av de här spelarna spelar ju bara de här små DM-skivorna tyvärr. Men det finns ju de stora också. Så om du ska köpa en själv, kolla upp det för jag sitter på nät och sånt och vissa är jättedåliga på att skriva. Vissa skriver verkligen. Och vill du ha kvalitet då ska du verkligen kolla med de stora Hi-Fi-klubben och sådana ställen. För de vet verkligen vad de säljer. Och de är verkligen tydliga med vad de säljer också. Så att vill man ha märkesgrejer så fine, då gör man det. Annars, så, ja, blocket. Ja, det går, allt går ju. Allt går. Ja, men jag, jag är också ute efter vinyl. Ja. Jag har lite vinylplattor som ligger så också. Ja, och det vinyl. har ju börjat komma tillbaka mycket. Rock's har ju börjat sälja nu också vinyl. Nej, ja, just det. Jo, ja, det så så jag så det. Jag var ju in ja. där och kolla Och det fanns ju riktiga godbitar i CDCs nya. Mm. Slipnotts nya. UNAML, mm. liksom. Ja, så sen, det... då, för, sen ska jag ju köpa Tyvas eh, ja. vinyl också. Vi var ju på release i lördags. Ja, just det var inte att om nej. Det var precis. riktigt trevligt. Fick vi prata med Cecilia också? Jajamän. Och mm, tack som fan till Cecilia ja. som gör allt för oss. Eh, det var ändå kul att sitta och prata med henne. Eller jag stod med och pratade med henne, med pratade med <laughs> henne i baren. Eh, och kom fram till att ja, men hon skulle intervjua lite folk nu mm. under våren och hon ska försöka få eh, lite större namn som Zach Wild och ja bland annat mm. Då var hon nämnde 4-5 namn riktigt mm. stora namn hon skulle försöka få dem att, att säga you're listening to hard rock mm. with Nico and the captain eller med ja, Nico det, och kaptenen det är riktigt coolt det, det, det vore för jävla coolt mm. om det blev ja, verkligt vi får se vad som händer så. Precis. Vi, vi, vi håller tummarna Cecilia mm. bara så du vet. allt hon gör är ju helt underbart Nej, hon men, är ju det är så det vore, för oss jo, det vore, en, vore ett bra start på nästa år mm. Mm. Sen var hon inte så trevlig mot mig och sa att eh, hon vet ju att jag gillar Battle Beast och längtar efter ens nya skiva. Som hon tydligen haft i tre veckor. <laughs> jag säger, Steven, jag vet att jo. du lyssnar. Varför brände du inte en kopia och tog till mig? Men brände, det är, fan, den får du fan köpa själv. Jo, men jag vill ha den nu. <laughs> jo, det förstår jag även. Men hon är skribent och skribenter får... Eh, Väldigt tidiga exemplar. Ja, precis. Och, så, mm. ska, jag, jag, tror vi, jag, jag tror vi ska skola om oss och bli skribenter. Ja, också. får göra det. Lära sig svenska och så kan man ju köra precis. på. Jajamän. Lära sig men det... svenska. Ja. ja, jag kan ingenting. Okej, okay. du, du menar så <laughs> Nej precis, jag måste läsa innantill mm. Jag kan inte någonting Jag har ingen fantasi Nej, nej. Eh, Annars, hårda paket jag skulle, jag skulle inte tacka nej till som sagt, som Link von en, en PS4 mm. Vore ja. ju väldigt trevligt Sen så funkar ju alltid pengar Ja I, I vilket sammanhang man än tar det så funkar alltid pengar Visst det kan verkligen ja. vara lite tråkigt att ge bort pengar i julklapp Men jag får kan säga att jag föredrar heller pengar än att få någonting jag inte vill ja, ha Ja eller ett presentkort någonstans ja. där man vet att där kommer jag handla Ja det kommer gå till användning Liksom min morsa och, dem och alla, de mm. alla jag, jag har ju alltid fått någon här får en stekpanna vilken fick en stekpanna förra julen jag har inte använt den en enda gång så Men du lagar inte ens mat? Nej, vad ska Nej, jag mest tepona te till? Nej, börja laga mat? Nej, nu har jag fått en tjej som får laga mat åt mig. Aha. hon kanske använder den snart. Ja, vi får se. Jag diskar den en gamla idag i alla fall. Så ja, får se se ser, ser. Um, alltså, När man blir äldre också så blir det ju att alltså, leksakerna blir dyra. Ja, det så är så. När man är liten då är det så åh, en bil! Mm. Eller, åh, Lego! Och Legot, ändå på den tiden när man själv var liten, det gick du loss på en 200-300 spänn. Ja, Idag går det loss på en 800-900 spänn. Ja, ska det vara det exklusiva? Det ska vara de stora? Ja, liksom, precis. Och... Jag blev skitglad när jag var liten om jag fick lösdelar. Ja, precis. Man hittar, har en egen fantasi. Nu ska jag allt bara... Det, det, det ska vara precis. en serie och bla bla bla. Precis. Så att, som sagt, ju äldre du blir desto dyrare blir också leksakerna. Så där blir det mer naturligt också att gå över. Släpp den där, för du prasslar så mycket. <laughs> Han sitter och håller på med pappersruller ja. hela tiden Och det hörs jättebra i micken um, uh, Som sagt, vad var jag? Även uh, som sagt, Dyra leksaker Dyrare leksaker när man blir gammal <laughs> Och så blir det att man Man tappar fantasin också När man blir äldre tror jag mm. Att man, man vill inte ha de här specifika sakerna. När man var liten så hade man en oskelista på typ 30 grejer som det här ja, vill jag ha Nu är det så här uh, Ja, Får jag en flaska öl är jag nöjd Ja precis den jag skulle vilja egentligen ha det är, vad ska jag säga konsertbiljetter typ. det är ja, nu pengar till festivalbiljetter ja. eller liknande det som är nu som är nära som jag vill gå på ja, det är ju slipnått på min födelsedag 11 februari och ni som och, lyssnar donera Nej, ja, tack tack. Nej. Det ska inte vara eh, annars är det Anna kör ju Hardcore Superstar på Katalin den 14 Katalin är inte dyra Nej, det är ju var ja, 275, någonting sånt ja. Ja. Och då har jag fått förut ja, får jag en två biljetter som man tar med sig någon mm. den som köper kan få följa med. Det, är liksom, ja, det räcker åt mig, jag behöver inget mer. Nej, alltså jag är likadann så får jag strumpor. Då så här, Åh, vad bra för jag mm. har tre par där hemma som är trasiga. Ja. Så jättebra jag kan jag kasta de gamla. Så man blir tråkig när man blir äldre, tror jag. Ja, det är så. Man får mm. rikta in sig på barnen istället. Det är, de ja, som det har är fantasi. Precis. Det är, det är brors och systerbarn. Och det, är, ja, sådär. Ja, alltså det, det är svårt där med när man mm. Det är det. För man vet aldrig vad man vill ha. riktigt Nej, precis. Nej, det är därför jag föredrar pengar ändå. Mm, jo. Då får, till slut kommer jag på något. Och det här behöver jag. Ja, då har jag några hundra lappar som ligger på sidan. Ja, precis. Då kan man liksom köpa. Det är det man verkligen vill ha. Just det, du hade groggarna. Nu kan du typ dra pappret bra. igen. Nu kan jag prata lite till. Ja, jag har nio groggar här men vi kan ju ta några bara. Mm. Testa. Börja med först här. Christmas Cooler. Okej. Okay. Innehållet är 3cl kan kanelsirap. 6cl Good Old Sailor Vodka. 10cl äppeljuice en stjärnanis och muskot och kanel. Du lagar till det så här. Jag, alltså, jag, jag känner det nu så bara, mm. no. Det är vissa här som man tänker hmm. Uh, är, först lägger du stjärnanis i glaset och slår över lite vodka. Sen låter du dra i några minuter. Sen fyller du glaset med is och häller på resten av vodka och sirap. Alltså stjärnanis, det, då blir ju lakris. Ja, det, är det blir mm. lakris smak på det. Mm. Sen toppar du det med äppeljuice och rör om ordentligt. Och sen kryddar det med kanel och muskot. Garnera gärna med en kanelstång. Okej. Så det, ska, alltså, det blir jag, lite jag, lakris och lite kanel och blandat. Men jag tror ändå lakrisen, den för, kommer den ändå försvinna i och med äppeljosen allt. Ja, och, och, precis. Det, I och med kanelen och muskot. Alltså jag, ja. jag skulle nog hellre ta stjärnan och sen en muskot i en grogg. Ja, ja får se. Det är nog ingenting jag tycker inte om minst Minsta smak av så håller jag mig gärna borta. Ja. Det här är lite lättare. Det här går väldigt snabbt att göra. Jägermust. Det är 6 cm jägermajster, julmust och citronskiva. Och det är helt enkelt. Du häller i ett glas fullt med is. Fyll på med julmust, rör om och äh, garnera med en citronskiva. Ja, ja, Det ska tydligen vara något. <går> ja, ja. Vi har jultomten. Det är 4 cm vaniljvodka, julmust och is. Och det är likadant. Ja, men den, den, lät ändå, mm. den lät ändå god. Och den ska serveras med en pepparkaka, står det här. Ja, men varför inte? Då blir det extra juligt. Ja, precis. Mm. Uh, julgroggen, den är nästan exakt likadan. Det är 6 cm vodka, julmust och citron. Så väldigt mycket med julmust, ska mm, jo, jo, det blir det ju. I, uh. Sen har vi ju Crazy, Crazy Santa. Det, då, har du, då har du tequila och julmust. Ja, okej. Okay. Den, den, den är inte god. Nej. Men den, för, den, den gör tricket så att säga. Mm. Eh, sen har vi ju... Det här är ju något som galenskaperna säger. Jag vet inte om det är exakt samma, men mumma. <laughs> ja, det finns så otroligt många mm. sätt att göra mumma på. Eh, det som jag har valt i alla fall, det är... Du tar 6 eh, dl ljusöl klassisk 2. Mm. Sen tar du 8 cl gin. 8 cl madeira. 9 madeira. Madeira. cl julöl klass 3. 6 cl ah, ah, mm. julmust, 6 cl porter klass 3 stark, 3 mm. cl tonic water och 6 cl ginger ale. Sen, Sen ska det röras ihop glas, liksom. Och så är det bara att köra. Ja, det det ska röras. Jag har för mig så att mumma det ska ändå stå en tag. Okay. Och liksom allting ska dras ihop om man ska mm. röra och ja. mm. <laughs> jag, jag är skeptisk. Ja, ah, precis, vi ser. Då kan vi ta en sista här då. Dry Xmas. Det är 5 cm, gin, 7 8 cm julmust, apelsinskiva och isbitar. Och det är samma sak. Fylla ett, ett stort glas med is. Häll på gin och julmust och garnera med en apelsin. Det är väldigt mycket med julmust. Det är väldigt mycket med julmust. Jag har inte testat. Skulle ja, ja. jag testa något så blir det kanske jäger och julmust där. Mm. För det brukar vi ha hemma när vi är där vi ska vara ute på landet så då brukar man alltid kunna ta med sig något. Ja ja, för fan. Så vi får se. Kanske är gott, men då har ni någonting att testa i alla fall. Absolut. Det vara lite eh, Jo, jag kommer säkert ta upp lite groggar och drinkar i, till nästa avsnitt. Mm. Då kör till nyår. Nästa specialavsnitt. Jajamän, då kommer vi ta med lite bloper så grejer. det kommer bli jävligt mm. kul faktiskt. Ja, så då Tänka tillbaka på det som har varit Från mars och framåt. Mm. Mm, när vi drog igång. Ehm, just det. Ehm, jag har ju lite grann mer att, att ta upp. Ehm, som sagt, igår satt jag och en polare och diskuterade lite grann. Mm. Ehm, angående musikhjälpen. Mm. Ja, det, det här kommer inte att ha någonting med julen att göra. <laughs> ja, musik, musikhjälpen, det, det är som det startskottet på julen. Så tycker många liksom att när musikhjälpen är, drar igång men då vet man att då är snart julen. Ja, de kör ju det för, ja. för jul varje år. 8 december drar igång i år i alla fall. Uh, ja, de har ju kört uh, två dagar nu. Ja. Uh, um, I alla fall, så, så, så jag för och snackar lite grann att önskemålen på, på uh, musikhjälpen då, det går inte igenom sådär jättemycket hårdrock och tyngre musik. Så jag för och snackar om att vore det inte kul att köra typ en 48 timmars eller 72 timmars sändning med rockhjälpen. Ja, det vore ju underbart. I, i sommar? Mm. eller nånting. Vad, ty ja, vad tycker ni där ute? Ja, absolut. Det skulle vara jättekul. Att, att, att, försöka, att försöka få ihop det med, med någon sponsor eller sp några sponsorer. Eh, streama live i 72 timmar och bara ha det jävligt kul. Mm. Dra in lite random folk, spela schysst musik. Och ja, och då, snacka... får man, då får man donera allt ifrån ja, men fem kronor upp till 500 mm. om, man vill, om man vill det. Och allt däremellan är valfritt. Ja, precis. Men fem kronor minimum för en önskning. Och då kommer vi lira allt ifrån bursum ja. till eh, hardcore superstar ja. eller vad ni nu vill. Ja, precis. Ja, för det som, vad var det? Satt och, tjejen satt och kolla lite igår. Jag satt och spelade lite dator. Jag tror jag hörde två låtar som var rock under den perioden bara. Och vad var det för rock? Och eh, då, Det var en, en Rammerstein. Mm. Och så var det en, ACDC. Det är ändå mainstream-rocken. Precis, det var det jag tänkte säga. Det är, mainstream. Det, är så. det är inget döds, det är inget nej. black, det är inget progressivt, det är ingenting sånt. Och jag tror nästa, Det kommer väl aldrig nästan aldrig få höra där. Om nej, du inte slår på mitt i natten och det är någon som får för sig oj, här hittar vi något. Men nej, jag tror det är väldigt mycket mainstream som de ska... Precis, då, då vill vi liksom... Då kan vi, de lyfter fram ett ämne. Ja, men då lyfter vi fram ett ämne och pratar om det. jag Tar in folk, hör runt med experter, bla bla bla, ifall de vill komma och vara med oss och som vi kan intervjua. Ja, och, precis. Ja, men dra ihop pengar till vad som helst. Det kan vara till hemlösa, det kan vara till... Ja, men you name it. Mm. Och det finns ju massor, vi har Rock Against Cancer, det finns ju hur mycket som helst. Ja, rock mot rasism. Ja. V, vad det nu än är. Precis, så det finns ju hur mycket som helst man kan göra gott för. Så. Precis, och ta in en jävla massa gäster mm. och, och bara ha jävligt kul. Ja, precis. Det tror jag. Det kommer vara väldigt uppskattat, tror jag. Jo, precis. Och, så, för för så, hårdrocken försvinner ja, det från, är det. Från, från radarn i, i, i, i, som, i medier överhuvudtaget. Radio och tv det finns inte Plektrum längre på SVT TV. att finns inte Nej. MTV där blev det har blivit en jävla serie seriemaraton bajs. Mm. Och ja, det så det finns inte längre plats för hårdrocken på Nej, samma vis. Det har blivit hårdrocken den är stark men den är ganska mycket underground ändå om man kollar i medievärlden. Absolut, absolut. Liksom vad är det? Ja. Så banditrock det är också så att visst de spelar rock. Rockklassiker, visst som spelar rock, men är mainstream. Det är, mainstream, det är och vadå? mainstream. Bandit har en, två timmar ja. per vecka där det spelas lite, lite hårdare. Ja, precis. Och de andra kanalerna, vad är det? FM och sånt. Det är ju via nätet. Ja ja. det finns det inga riktiga alltså... radiokanaler Nej. på det viset och det precis. finns ingenting. Som, som rockhjälpen. Det skulle bli så, jag tror det skulle bli ett jävla en, oh. Mm. Det skulle gå, nå ut till så många. Ja, jag, det jag skulle tror många... som skulle tycka om det extremt precis, mycket. Precis, och jag tror vi skulle kunna få en, en hel drös med lyssnare. Ja. Och även organisationer och bokningsbolag och allting sånt där skulle vara så här, mm. gör det. Visst, är det nog litet när det står? Det kan, kommer ju bara kunna växa, växa. Ja, ja, till slut ja. har vi en stor hel liksom, fest. Det är liksom... Precis, så vi, vi skulle kunna höra med... Ja, men, barnet från skitar. Han har ja. också en podcast slår ihop oss. Gör någonting skitkul av det. Ja, så precis. man sitter ett gäng, ja. eller fyra-fem stycken och snackar skit och runt det och... Ja, ja Man skulle kunna göra så sjukt mycket. Och det är så sagt, hör av er om det här skulle vara någonting ni skulle tycka skulle vara sjukt kul. Att, om vi, vi gör... Ja, ja. Jag, jag kommer även ta upp något. det på Facebook i, Också. Ja, precis. Det kommer bli längre. Du kommer, du kommer kunna se det på Twitter, vars ni ja, ja, och kommer även skriva upp det på bloggen. Whatever. Så mm. med, lite, med lite tips. Och, och, så vi vill få in mycket idéer precis. från er också. Och ni dela som det gärna också. För som sagt, vi når ut till ett visst antal ni som följer. Men försök ja, ja. dela det, dela, dela så mycket ni bara kan så att det verkligen når ut till fler då vill vi ha retweets. Vi vill ha delningar på Facebook. Vi mm. vill ha... Att ni uppmärksammar våran blogg mer ja. allt. Ja, skriv, allt. hjälper, Allt hjälper. Skriv någonstans. Bara, har ni hört talas om den här podcasten? Det hjälper oss extremt mycket. Det är mycket. lite kul. På tal om ingenting. Och byta lite, lite, lite, lite ämne. Eh, två polare var ute i Stockholm för två helger sedan. Ja. Och skulle gå och kolla på Horisont. Okay. Och Sienna routes och, och så hamnar de på en efterfest. Mm. Eh, ute i mitt ingenstans utanför Stockholm. Mm. Eh, och sitter och snackar med någon snubbe där och dagen efter så blir en av våra polare eh, vän med en snubbe som man träffar där. Som börjar tipsa om våran podcast. <laughs> alltså. ja, det var rent random. Sen visar det sig att det, är ju, det, det var ju en bandmedlem från Stray Stockholm. Jaha. Ja, som vi spelade för något, något ja, avsnitt. Ja, så länge sedan. Nej, precis. Så att, det var lite roligt faktiskt. Ja, det är riktigt. Eh, det, det sprids, <laughs> det sprids. Mm. Sådana alltså, här berättelser är alltid kul. Som när vi får höra hur folk gillar det vi håller på med. Precis. Man blir alldeles varm in och bort. Jo, precis. Vi blir jävles glada för det. Eh, men så är det. Och ja. vi har väl inte jävla mycket mer att tillägga nu? Nej, det kan vi önskar en god jul. Ja, men det gör vi. En, från oss till er en jävligt god jul så att säga. Och så får ni hålla ögonen öppna för nästa specialavsnitt. Då. Det släpps ju direkt efter ja, julafton igen. Vi släpps ja. väl ja, i dagarna i alla fall, innan nyårsafton. Precis. Alltså, det blir på en onsdag så, ja men säg att vi släpper helgen. Där ja, onsdag. Alltså. Fredagen eller, ja, fredag eller lördagen efter julafton. Mm. Så det är bara hålla ögonen öppna. Och som sagt, ni hittar oss på Facebook, Twitter, bloggen, Hardrock Podcast. Ni kan söka oss på Google. Podda.se, iTunes. Vi finns allt. överallt. Jajamän. Och så som är så sagt, sagt Hardrock Podcast. Då hittar ni oss. För det är vi och de som heter det. Precis. Och dela oss. Sprid gärna vidare så fler, fler folk börjar lyssna. Och skicka gärna in frågor. Har ni musik, om ni i ett band, skicka in det med låtar, vad som helst. Och vi har ju jättemycket ämnen som vi kommer ta upp nästa år. Ja. Redan i januari, februari, där kommer vi bli vi kommer dra av ja. 10-15 ämnen, bara sådär. Precis, och vi planerar hela tiden på att göra podden bättre, bättre. Så... Bättre och större. Precis, och det är bara att höra av er om ni har synpunkter, liksom idéer, vad som helst. Jajamän. så att eh, vi säger som sagt Som vi sa, god jul Och ha en, eh, ha en Jävligt fortsatt trevlig eh, Ja, ha det trevligt i dagarna också Ät jävligt mycket, bli tjocka Drick mycket öl i dagarna Drick inte för mycket på julafton Och bli full bland, bland, bland barnen Nej, Tänk några... på barnen mm. En två, tre öl och skadar aldrig men Nej fan, där kväll, kvällsgroggen Nej. Eller kvällsölen, den sitter alltid fint Och så lite snabbt vid julbordet men ja, en vi, eller två. Ja, en eller två. Något. Men det ska vara mysigt ha en underbar jul. <laughs> men för det kommer vi ha. Så hörs vi emellan dagarna. Det gör vi. Hej då! Hey.